Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» «Вітер у замкову шпарину» Продовження книги четвертої До ранчо Джефферсона було десять коліс. Просто на північ у бік соляних пагорбів. Ми вирушили в путь з шорифом Піві, Келіном Фраєм, хорошим помічником, та Фраєвим сином Віккою. Машиніст, котрого, як виявилося, звали Тревіс, теж поїхав з нами, бо ночував він удома у Фраєв. Ми гнали коней у чвал, і до угідь Джеферсона дісталися, коли ще навіть вечоріто не почало». Принаймні вітер, який усадущав, тепер віяв нам у спину. Піві думав, що Кенфілд – підпасок, тобто мандрівний ковбой, не прикріплений до жодного ранчо. Деякі з них виявлялися відвертими мерзотниками, проте більшість вели доволі чесний спосіб життя. Просто були людьми, які не могли осісти на одному місці. Коли ми заїхали у широкі ворота для худоби, над якими йшов напис «Джеферсон» білими літерами з березової кори. То побачили, що з ним ще двоє ковбоїв, його напарники. Вони втрьох скупчилися біля загорожі загону для коней, що стояв неподалік від садиби. За півмилі звідти на північ, на верхівці невисокого пагорба, стояв барак для робітників. З такої відстані в око впадали лише дві недоречності. Відчинені двері на південному боці барака розгойдувалися вперед і назад на солончаковому вітрі, а на землі валялися трупи двох великих чорних собак. Ми злізли з коней, і Шериф Піві обмінявся рукостисканнями з чоловіками, які, здавалося, були страшенно раді нас бачити. «Еге ж, Біллі Кенфілд, бачу тебе добре. Друже, підпаску!» Найвищий з них зняв капелюха і притис його до грудей. «Я більше не підпасок, а може й підпасок, не знаю. Якийсь час я тут був Кенфілдом з Джефарсона, як я сказав тому, хто відповів поклятому говорильнику, бо я вписався лише минулого місяця. Сам старий Джефферсон дивився на мій підпис, але тепер він мертвий, як і решта». Він болісно проковтнув слину. Барлак підскочив і опустився. На телі надзвичайної блідої шкіри щетина в нього на обличчі виглядала дуже чорною. Спереду, на його сорочці, підсихало блювотиння. Його жінка й дочки теж пішли на галявину. Ви їх упізнаєте за довгим волоссям і їхніми. їхніми. «Ай, людину Ісусе, та як таке бачиш, то думаєш, і чого я не родився сліпим?» Він підніс капелюха до обличчя, щоб затулитися, і заплакав. «Шерифе, це стрільці?» – спитав один із напарників Кенфілда. «Якісь вони замолоді, щоб стріляти, ні? «За них не турбуйтеся», – відказав Піві. «Розкажіть, що вас сюди привело?» Кенфілд опустив капелюха. Очі в нього були червоні, і заплакані. Ми втрьох стали табором начистих. Загнали в отару овець, що відбилися, і збиралися вже заночувати. Та потім почули, що на сході хтось кричить. Нас розбудили ці крики, а спали ми міцно, бо дуже вже зморені були. А потім ми почули постріли, два чи три. Вони стихли, і знову були крики. А ще рикав і гарчав якийсь звір, великий звір. «Схоже, було на ведмедя», – сказав один із напарників. «Ні, не схоже», – заперечив третій. «Геть чисто не схоже». «Я знаю одне. Гарчало на ранчо», – сказав Кенфілд. «Було до нього чотири милі з того місця, де ми табором стояли. А може й шість. Але на чистих звук далеко розлягається, ви ж знаєте. Ми сіли на коней, але я прискакав сюди раніше за цих двох». Бо я був записаний, а вони тільки підпаски. Я не розумію. Чесно зізнався я. Кентфілд повернувся до мене обличчям. У мене був кінь зранчу. Хороший кінь. А у сні паярна тільки мули. Ми їх там прив'язали разом з іншими. Він показав на загін для худоби. Саме тоді сильний порив вітру погнав перед собою пилюку. І вся худоба галопом помчала геть, немов хвиля здійнялася. — Вони досі перелякані, — зауважив Келін Фрай. — Не лише вони, — сказав, дивлячись на барак, машиніст Тревіс. Коли Кенфілд новий погонич, тобто найманий робітник, доїхав до ранчо, то крики уже увірвалися. Рикання звіра теж, хоча звідки лязь, долинало гарчання. То двоє собак билися за рештки. Знаючи, на якому боці печива мед, Кенфілд обійшов барак і псів, що в ньому гарчали, і попрямував до садиби. Парадні двері стояли відчинені навстіж. У коридорі і на кухні горіли гасові світильники але на його наполегливий стук ніхто не вийшов. Леді Сей Джеферсон він знайшов на кухні. Тіло лежало під столом, а наполовину обгризана голова відкотилася під двері комори. З дверей варанди, що грюкали на вітрі, вели сліди. Деякі людські, деякі належали величезному ведмедю. Ведмежі сліди були криваві. Я взяв світильник, який хтось залишив коло раковини, і пішов за слідами на двір. На землі між будинком і Клунею лежали дві дівчини. Одна пробігла на три чи чотири десятки кроків далі, ніж її сестра, але вони обидві були однаково мертві. Нічні сорочечки з них були здерті, а спини розпороті аж до хребтів. Кенфілд повільно похитав головою, прикипівши поглядом великих очей що аж налиті були слізьми до обличчя шерифа Піві. «Я не хочу бачити пазорі, які на таке здатні. Ніколи, ніколи, ніколи в житті. Я бачив, що вони наробили, і з мене цього досить». «А барак?» – запитав Піві. «Туди я пішов по тому. Самі побачите, що там всередині. Жінок теж побачите, бо вони досі лежать там» де я їх знайшов. Я вас поведу. Може, Сніп і Арн? Я ні, захитав головою Сніп. Я теж, категорично заявив Арн. Мені це все вночі насниться, з мене вистачить. Провожати нам не потрібен, сказав Піві. Лишайтеся, хлопці, всі втрьох, тут. І шериф Піві в супроводі Фраїв та машиніста Тревіса Рушив до садиби. Однак Джеймі поклав Піві руку на плече і заговорив, наче виправдовуючись, коли верховний шериф повернувся і глянув на нього. «Обережніше зі слідами, вони нам ще потрібні». Піві кивнув. «Егеш, ми будемо їх пильнувати. Особливо ті, що ведуть у той бік, куди подалася ця тварюка. Жінки виглядали саме так, як описав нам Сей Кенфілд. Я й раніше бачив наслідки кривавої різанини, егеш, багато разів у Гіладі та Меджосі, проте такого, ще бачити не випадало. Джеймі також. Він був так само блідий, як і Кенфілд. І я міг лише сподіватися, що він не зганьбить свого батька, знепритомнівши але я даремно хвилювався. Невдовзі він уже стояв навколішки на кухні і роздивлявся декілька велетенських звірячих слідів з кривавою облямівкою. Це справді ведмежі сліди, сказав він. Але, Роланде, таких величезних ведмедів не буває, навіть у нескінченному лісі такі не водяться. Один такий, хлопче, побував тут учора, зауважив Тревіс. Він подивився на тіло дружини хазяїна ранчо і здригнувся, хоча її труп, як і тіла її безталанних дочок прикрили ковдрами, принесеними з горішнього поверху. Я радо повернуся назад у гілат, де такі істоти хіба що в легендах живуть. Про що ще нам говорять ці сліди? спитав я у Джеймі. Що-небудь можна зрозуміти. Так. Спочатку воно пішло в барак, де було найбільше. Найбільше їжі. Гамір, напевно, перебудив чотирьох мешканців садиби. Шерифа їх було тільки четверо? Егеш, кивнув Піві. Є ще двоє синів, але, здається, Джеферсон відправив їх на аукціон у Гюлеад. Ото буде їм горя, коли повернуться. Хазяїн ранчо залишив своїх жінок і побіг до барака. Постріли, які чули Кенфілд і його товариші, певно були з його рушниці. «Щось не дуже вона йому допомогла», – завважив Віка Фрай. Батько вдарив його по плечі і наказав замовкнути. «Потім тварюка прийшла сюди», – вів далі Джеймі. «Леді Сей Джеферсон і дівчатка, я так собі думаю, вже були на кухні. І, думаю, Сей наказала донькам тікати». «Егеш», – сказав Піві, – вона намагалася затримати звіра, щоб вони встигли втекти. Судячи з усього, так і було, та тільки не помогло. Якби вони були перед будинком, якби бачили, яка ця мерзота здоровенна, то вона б теж побігла, і ми б їх усіх трьох знайшли там, на землі. Він глибоко зітхнув. «Ходімо, хлопці, подивимося, що там у бараку». Хоч би скільки ми чекали, гарнішим та видовисько не стане. Я краще залишуся біля загону з цими ковбоями, сказав Тревіс. З мене досить і того, що я вже побачив. Тату, можна я теж лишуся? Затинаючись, промовив Вік Фрай. Келлін подивився на бліде перелякане обличчя сина і дозволив. Перед тим, як відпустити хлопчика, він поцілував його в щоку. За десять футів перед бараком земля перетворилася на криваве місиво з відбитків чобіт і пазуристих звіриних слідів. Неподалік у гущавині бур'янів лежав старий короткоствольний чотири із зігнутим на один бік стволо. Джеймі по черзі показав на плутанину слідів, на рушницю на відчинені двері барака, потім здійняв брови мовчки питаючи мене, чи я це бачив. Я все бачив дуже добре. Це тут потвора, шкуряк у подобі ведмедя, зустрілася з хазяїном ранчо, сказав я. Він встиг кілька разів вистрелити, потім кинув рушницю. Ні, заперечив Джеймі. Зброю в нього забрала потвора, ось чому ствол зігнутий. Може, Джеферсон повернувся, щоб тікати, а може, стійко утримував позицію. Хай що він робив, йому це не допомогло. Його сліди обриваються тут. Отже, потвора підняла його в повітря і жбурнула через двері в барак, а тоді пішла в садибу. — Отож, ми йдемо назад її слідами, — сказав Піві. Джеймі кивнув. Невдовзі ми підемо їй назустріч. Істота перетворила барак на бійню. Зрештою, в рахунку м'ясника стало 18 пунктів. 16 погоничів. Кухар, котрий помер біля плити за роздертим і поплямованим кров'ю фартухом, накинутим на обличчя немов саван. І сам Джеферсон, якому повідривали кінцівки. Його відірвана голова нерухомо дивилася вгору, на бантини зі страшнуватою посмішкою, в якій видно було тільки горішні зуби. Шкуряк відірвав хазяину ранчо нижню щелепу. Келін Фрай знайшов її під ліжком. Один з чоловіків намагався захищатися сідлом, затулятися ним як щитом, але йому це не допомогло. Потвора пазурами роздерла сідло навпіл. Нещасний ковбой досі тримався однією рукою за луку. Обличчя в нього не було. Потвора обгризла йому череп. «Роланда!» – промовив Джеймі з душеним голосом. Неначе його горло звузилося і стало завтовшки із соломинку. «Ми мусимо знайти цього виродка. Мусимо!» «Ходімо, почитаємо сліди на дворі, поки їх не стер вітер», – сказав я. Ми залишили піві та решту біля барака і обійшли садибу довкола, щоб потрапити туди, де лежали накриті тіла двох дівчат. Сліди за ними почали вже втрачати різкість по краях і довкола цяток від пазурів, але їх важко було не помітити. Навіть людині, яка не мала щастя бути учнем корта з Гіладу, Істота, що їх залишила, мусила важити більше восьмисот фунтів, 362 кілограми. Глянь сюди, Джеймі став на коліна біля одного сліду. Бачиш, який він глибокий спереду. Воно бігло на задніх ногах, докинув я, мов людина. Сліди вели повз будинок з помпою, що лежав у руїнах, ніби потвора, пробігаючи повз нього, просто зі злості змила його одним ударом. Вони вивели нас на стежку, яка йшла під гору, на північ до довгої нефарбованої споруди, чи то сараю, чи то кузні. А далі на двадцять коліс на північ під соляними пагорбами простиралися кам'янисті безплідні землі, там видно було отвори, що вели до закритих спустошених шахт. Вони порожніми очницями витріщалися у простір. «Далі можемо не йти», – сказав я. «Ми знаємо, куди ведуть ці сліди. Нагору, туди, де живуть сільчаники». «Рано», – заперечив Джеймі. «Роланде, поглянь на сюди. Ти такого ще не бачив». Сліди стали змінюватися. Пазористі лапи перетворювалися на вигнуті обриси великих непідкутих копит. Воно втратило ведмежу подобу, сказав я. І чим стало? Биком? Думаю, так, відповів Джеймі. Ході, ходімо трохи далі, у мене є ідея. У міру нашого наближення до видовженої споруди відбитки копит стали слідами лап. Бик перекинувся на якогось старошелезного кота. Спочатку сліди були великі, потім стали маліти, неначе істота на бігу зменшувалася у розмірах – від лева до пуми. Коли вони звернули зі стежки на ґрунтову доріжку, що вела до сараю, ми знайшли великий клапоть затоптаних бур'янів. Поламані стебла були забарвлені кров'ю. «Воно впало», – відзначив Джеймі. «Я думаю, воно впало, а потім сказилося, і давай ногами траву топтати». Він підвів погляд від пом'ятої трави. Обличчя в нього було задумливе. «Я думаю, йому було боляче». «Добре», – сказав я. «А тепер дивися сюди». Я показав на стежку зі слідами копит багатьох коней. Інші відбитки на ній теж були. Босі ноги, що йшли до дверей будівлі, розсунутих, іржавих металевих напрямних. Джеймі обернувся і подивився на мене широко розплющеними очима. Я приклав палець до губ і витяг револьвер. Джеймі вчинив так само, і ми рушили до сараю. Я жестом показав йому, що йдемо в обхід на той бік. Він кивнув і повернув ліворуч. Я став збоку біля відчинених дверей за револьваром на поготові і чекав, коли Джеймі зайде за споруду. Нічого не було чути. Коли я вирішив, що напарник уже на місці, то нахилився. Вільною рукою підняв чималий камінь і кинув його в сарай. Камінь глухо стукнув і покотився по дерев'яній підлозі. Інших звуків усе ще не було. Я прослизнув усередину і присів на впочібки, тримаючи револьвер на поготові. Сарай здавався порожнім, але в ньому було стільки тінистих закапелків, що спочатку важко було щось роздивитися. Було вже тепло, а до полудня приміщення мало перетворитися на пічку. З обох боків я побачив порожні стіла. Маленьке ковадло біля ящиків. Повних іржавих підків і не менш іржавих шевських гвістків. Вкриті пилюкою глечики з мазю і стінкумом. Знаряддя для таврування у жерстяному рукаві і велику купу старої збруї, яку треба було чи то направити, чи то викинути. Над парою лавок на гачках висіло чимало інструментів. Здебільшого вони були такі самі ржаві, як і підкови та гвістки. Також там висіло декілька дерев'яних гаків, а над бетонним коритом для пиття стояла грибоподібна помпа. Воду в кориті не міняли вже давно – коли очі перезвичайлися до півтемряви, я побачив, що на поверхні плавають соломинки. Я зрозумів, що колись це був не просто сарай. Люди приводили робочу худобу зранчу, щоб підкувати чи затаврувати. А ще, найпевніше, тут її й лікували, як могли. Коней, мабуть, заводили з одного боку, підковували і виводили з іншого. Але нині сарай справляв враження занедбаного і покинутого. Сліди істоти, яка вже на ту мить була в людській подобі, вели центральним проходом до інших дверей, також відчинених на дальньому кінці. Я пішов за ними. «Джеймі, це я! Не стріляй заради твого батька!» Я вийшов на двір. Джеймі вже сховав револьвер у кобору, і тепер показував на велику купу кінських кізяків. Роланде, він знає, хто він такий. Такий висновок ти зробив з купи кінського лайна? Виходить, що так. Пояснювати він не став, але за кілька секунд я й сам збагнув. Сараєм-кузнею ніхто не користувався. Напевно тому, що ближче до будинку був ще один. Але кінські кізяки були свіжі. Якщо він приїхав верхи, то приїхав як людина. Еге ж, і поїхав теж людиною. Я присів на впочіпки і замислився над цим. Джеймі тим часом скрутив цигарку і передав мені. Я подивився на нього і побачив, що він злегка всміхається. «Роланде, ти розумієш, що це означає?» Двісті сільчаників, може, трохи більше чи менше. Я завжди був тугодумом, але зрештою до всього доходив своїм розумом. Егеш! І зауваж сільчаників, а не підпасків чи погоничів, копачів, а не вершників. Загалом вони верхи не їздять. Твоя правда. У скількох із них там на горі Є коні, як думаєш? Скільки їх уміють триматися в сідлі? Його усмішка поширшала. Двадцятеро, тридцятеро, як я собі думаю? Це вже краще, ніж дві сотні. Набагато краще. Поїдемо до них на гору, якнай... Договорити я не встиг, бо саме тієї миті почувся стогін. І долинав він. З сараю, де, як я вирішив, нікого не було. Як же я зрадів, що з нами не було корта? Він би зацідив мені кулаком у вухо і кинув на землю. Принаймні, коли ще був у силі. Ми з Джеймі вражено перезернулися і побігли всередину. З того не, не припинялися. Проте сарай видавався порожнім, так само, як і раніше. А тоді великий курган старої збруї, негодящих хумотів, вуздечок, підпрух і віжок, раптом заворушився, став здійматися вгору і вниз, не наче дихав. Плутані жмутки шкіри падали на обидва боки, і з-під них народився хлопчик. Біляве волосся стерчало в різні боки, були на ньому джинси і стара сорочка, що звисала. Розтебнута. Не схоже було на те, що він поранений. Та в сутінках сараю сказати щось напевно було важко. — Воно пішло? — дрижачим голосом запитав хлопчик. — Будь ласка, Сеї, скажіть, що його вже нема. — Нема, — підтвердив я. Хлопчик почав видряпуватися з кучу гори, але зачепився ногою за шкиряну смужку і впав лицем уперед. Та я встиг його підхопити і побачив двійко очей яскраво блаватних і неймовірно переляканих, що вдивлялися мені в обличчя. А потім хлопчик зомлів. Я відніс його до корита з помпою. Джеймі стягнув з себе на шину хустку, змочив її у воді і узявся витирати заморзане хлопчикове личко. Йому могло бути одинадцять, або й на рік два менше. Він був такий худющий, що годі було визначити його вік. Невдовзі повіки затріпотіли, і він розплющив очі. Перевів погляд з мене на Джеймі і назад на мене. — Ви хто? — спитав хлопчик. — Я вас наранчу не бачив. — Ми друзі хазяїна. Ухильно відповів я. А хто ти? Біл стрітер. Погоничи звуть мене малий біл. А справді, а твій батько великий біл. Він сів, узяв у Джеймі хустку, змочив її в кориті і викрутив собі на худенькі груди. Ні, старий біл, то мій дідо. Він два роки тому пішов на галявину. А мій тато, він просто біл. Промовивши батькове ім'я, він раптом занепокоївся. Широко розплющив очі і схопив мене за руку. Він же не мертвий? Скажіть, що він не мертвий, сей. Ми з Джеймі знову обмінялися поглядами. І це налякало його ще дужче. Скажіть, що це неправда. Будь ласочка, скажіть, що мій татко живий. І він розплакався. «Тихо, заспокойся», – сказав я. «Хто він, твій батько? Погонич?» «Ні, ні, він кухар. Скажіть, що він живий». Але хлопчик знав, що це не так. Я бачив це в його очах, так само чітко, як бачив кухаря з бараків з поплямованим кров'ю-фартухом, накинутим на голову. Біля садиби росла верба, і під нею ми допитали малого Біла Стрітера. Лише я, Джеймі і Шариф Піві. Інших ми відправили почекати у затінку барака, бо думали, що коли народу буде забагато, це тільки ще більше засмутить хлопчика. Він і так розповів дуже мало з того, що нам потрібно було знати. «Тато сказав мені, що ніч буде тепла і що я маю піти на вигін за загоном і лягти спати під зорями», – повідав нам малий Біл. «Сказав, що там буде прохолодніше і мені краще спатиметься. Але я знав, чому він так каже. Бо Елрод десь роздобув пляшку. Знову. І пив». «Елрод схибнутий», – уточнив Шариф Піві. ж, саме він». Він у хлопців головний. Я добре його знаю, пояснив нам Піві. Скільки разів я його замикав за грати? Джеферсон його тримає, бо він збіса добрий вершник і ковбой. Але коли нап'ється, то стає неймовірним виродком. Правда ж, Малий Біле? Малий Біл щиро кивнув і відкинув з очей довге волосся, досі присипане пилом від збруї, в якій він ховався. Так, сер. А ще він мене мучив. І тато про це знав. Ти був помічником кухаря, ге?» Спитав Піві. Я розумів, що він бажає хлопчику добра. Та мені хотілося, щоб він тримав язика на припоні і не говорив про його батька в минулому часі. Але хлопчик, здавалося, нічого не помітив. «У бараці помагав. Не кухарю, а в бараці». Він обернувся до нас із Джеймі. Я заправляв ліжка, скручував мотузки, заправляв постіль, полірував сідла, зачиняв ворота наприкінці дня, коли коней заженуть. Крихітка Бреддок навчив мене робити ласо, і я його непогано кидав. Розко вчить мене стріляти з лука. Фредді два кроки обіцяє, що покаже, як таврувати худобу, коли осінь настане. Молодець! Сказав я і постукав себе по горлу. Сказав я і постукав себе по горлу. Хлопчик мимоволі всміхнувся. Вони майже всі хороші хлопці. Усмішка щезла так само швидко, як і виникла, наче сонце за хмари сховалося. Крім Елрода, коли тверезий, він просто борщливий, та коли нажлуктиться, любить дражнити. По злому дражнити, як розумієте. «Чудово, розумію», – кивнув я. «Егеш, а як ти не смієшся і не робиш вигляд, що це все жарти, навіть коли він тобі руку викручує чи тягає по підлозі барака за волосся, він ще лютіший стає. Тому, коли тато сказав мені йти спати на двір, я взяв Шедді та ковдрю і пішов. Мудрій голові достатньо і півслова, так мій тато каже». «Що таке Шедді?» – спитав Джеймі в шерифа. — Шмат брезенту, — пояснив Піві. — Від дощу не врятує, але коли роса випаде, не змокнеш. — Де ти ліг? — спитав я у хлопчика. Він показав кудись за загін, де через вітер досі не покоїлися коні, а над ними та довкола зітхало й танцювало на вітрі вербова гілля. Приємне оку ведовище і насолода для вух. «Мабуть, моя ковдра і Шедді досі десь там». Я перевів погляд з того місця, на яке він показував, на сарай, де ми його знайшли. Потім на барак. Усі ці три місця утворювали кути трикутника зі сторонами приблизно чверть милі, а посередині був загін. «Біл, як ти потрапив з того місця, де спав, до сараю, де сховався в тій купі збруї?» Запитав Шариф Піві. Хлопчик дивився на нього довгим поглядом, не кажучи ні слова. А потім з очей його знову ринули сльози. Він затулився долонями, щоб ми їх не побачили. «Не пам'ятаю», – сказав він. Нічого не пам'ятаю». Рук він не опустив. Вони самі впали йому на коліна. немовби так обважніли, що він не міг більше їх тримати. Я хочу до тата. Джеймі встав і відійшов, тримаючи руки глибоко в задніх кишенях штанів. Я хотів сказати щось доречне, проте не зміг. Не забувайте, хоч ми з Джеймі носили револьвери, та то ще були невеликі револьвери наших батьків. Я вже ніколи не став би таким юним, як тоді, коли зустрів Сюзан Дельгадо і покохав її. І втратив. Та все одно я був ще занадто молодий, щоб повідомити цьому хлопчику, що його батька роздарло на шматки чудовисько. Тому я подивився на шерифа Піві. Я подивився на дорослого. Піві зняв капелюха і поклав на траву. Потім узяв хлопчикові руки в свої. «Синку!» Я маю тобі сказати щось дуже неприємне. Я хочу, щоб ти зараз глибоко вдихнув і сприйняв це як справжній мужчина. Але в малого Біла-Стрітера позаду було тільки дев'ять чи десять літ, що найбільше одинадцять, і він не міг нічого сприймати як справжній мужчина. Він зарюмсав. І враз я побачив бліде обличчя своєї мертвої матері. Та так виразно, неначе вона лежала біля мене під тією вербою. І це було нестерпно. Я почувався боягузом, та це не зупинило мене. Я підвівся і пішов геть. Хлопчик плакав, поки не заснув. Чи не з неперетомнів? Джеймі відніс його в садибу і поклав у ліжко на горі. Хоч він і був сином простого кухаря, та в тих ліжках тепер однаково ніхто не спав, не було вже кому. Шериф піві скористався джиндженом, щоб викликати свою контору, бо одному з не дуже хороших помічників було наказано чекати його дзвінка, невдовзі трунар де Барії якщо таки існував у природі, мусив прислати колону-підвод, щоб забрати трупи. Шериф Піві зайшов у маленький кабінет Сея Джеферсона і гепнувся в крісло на коліщатках. «Що далі, хлопці?» – спитав він. Підозрюю сільчаники, і, мабуть, ви хочете піднятися нагору, поки вітер ще не став самумом, бо до того все йде». Він зітхнув. «З хлопчика вам користі не буде, це вже точно. Він бачив такий кошмар, що йому геть чисто мізки відбило». «Роланд уміє», – почав Джеймі. «Я ще точно не знаю, що робити далі», – перебив я. «Маю обговорити це з напарником. Ми трохи побалакаємо за тим сараєм». «Сліди вже замітає вітер». — зауважив Піві. — Але ідіть, балакайте, як вам так необхідно. Він похитав головою. — Сказати хлопчику було важко. Дуже важко. — Ви все зробили правильно, — сказав я. — Думаєте, правда? Ну, спасибі, бідолашне хлоп'я. Хай поживе у нас із жінкою трохи, поки не вирішимо, що йому далі робити. Ви, хлопці, ідіть балакайте, як вам так треба. А я посиджу тут, спробую надолужити згаяне. Тепер уже поспішати нема куди. Кляти потворисько вчора нажерлося від пуза. Мене чимало часу, перш ніж воно знову піде на полювання. Розмовляючи, ми з Джеймі обійшли два кола довкруг загону і сараю. Вітер посилювався. Тріпав холощі наших штанів, відгортав назад волосся. «Роланде, думаєш, у його пам'яті нічого не лишилося?» «А ти як думаєш?» – спитав я. «Ні», – сказав Джеймі. «Бо перше, що він спитав, воно пішло». І знав, що його батько мертвий. Коли запитував, це читалося в його очах. Джеймі трохи помовчав, опустивши голову, поки ми йшли. Довелося натягнути на роти й носи бандани, бо вітер сипав нам в обличчя шорсткою пилюкою. Хустка Джеймі досі була мокра після корита. Врешті-решт він сказав, «Коли я почав було казати шерифу, що ти вмієш видобувати речі, глибоко поховані в пам'яті людей, ти мене обірвав». Йому не потрібно було знати, бо не завжди вдається так, як треба. З Сюзен Дельгадо в Меджесі вдалося, але Сюзен відчайдушно хотіла розповісти мені про те, що відьмарея сховала від освітленої частки її розуму, тієї, де ми дуже чітко чуємо власні думки. Вона хотіла мені розповісти. Бо ми кохали одне одного. «Але ти спробуєш? Спробуєш, адже так?» Я не відповідав йому, поки ми не пішли на друге коло довкруг загону. Я все намагався упорядкувати свої думки. Здається, я вже казав, що з цим у мене завжди було туго. «Сільчаники більше не живуть на шахтах». У них своє табірне поселення за кілька коліс на захід від Малої Дебарії. Келін Фрай розповів мені про нього дорогою сюди. «Я хочу, щоб ти поїхав туди з Піві та Фраями, і з Кенфілдом теж, якщо погодиться. Та, думаю, він буде не проти. Ці двоє підпасків, товариші Кенфілда, нехай лишаються тут і дочекаються трунаря». Ти хочеш забрати хлопчика в місто? Так, самого. Але я відправляю тебе туди не для того, щоб от подалі решту. Якщо ви будете їхати досить швидко, і в них там буде ремуда, табун запасних коней, то зможете виявити коня, якого гнали у чвал. Мабуть, Джемі під банданою скептично всміхнувся. Сумніваюся. Я теж не надто в це вірив задум був непоганий, якби не вітер самум як назвав його піві. Він би враз висушив піт на коні, навіть якби його гнали чимдуш. Джеймі міг би виявити коня, що був би рудніший за інших, за реп'яхами й шматками бур'яну, що заплуталися в хвості. Проте, якщо ми не помилялися, і шкоряк знав, хто він такий то він свого жеребця добрече почистив і обшкирів щіткою від гриви до копит, одразу ж по поверненні. Хтось міг би бачити, як він заїжджав на коні. Так, якщо він спершу не поїхав у Малудебарію, не причепурився і не повернувся в табір сільчаників звідти. Розумний так би і зробив. Навіть якщо так, ви з шерифом могли б з'ясувати, у скількох із них є коні. «І скільки вміють їздити верхи, навіть якщо коней у них нема», – сказав Джеймі. «Так, це можна зробити». «Збери їх усіх», – сказав я йому. «Чи і стількох, скількох зможеш, і привези їх у місто. Всім, хто буде протестувати – Нагадай, що вони допомагають зловити чудовисько, яке тероризує Дебарію, малу Дебарію, всю Баронію. Можеш не казати їм про те, що кожен, хто відмовиться, накличе на себе зайві підозри. Це навіть найтупішому буде зрозуміло. Джеймі кивнув і вхопився за огорожу, бо налетів сильний вітер. Я повернувся до нього обличчям. І ще одне. Тобі доведеться блефувати. І допоможе тобі в цьому Келлінів син Вікка. Вони повірять, що хлопець проговорився, навіть якщо йому накажуть цього не робити. Особливо, якщо накажуть. Джеймі чекав, але я не сумнівався. Він розуміє, що я збираюся сказати далі. Бо погляд у нього став стурбований. Сам би він такого ніколи не зробив, навіть якби думав про це. З цієї причини батько й поставив мене за головного. Не тому, що я відзначився в Меджисі, бо успіхи мої були сумнівні. І не тому, що я був його син. Хоча в чомусь, напевно, це відіграло свою роль. Мій розум був такий самий, як і в нього. Холодний. Ти скажеш тим сільчаникам, які знають про коней, що вбивство наранчо бачив свідок. Скажеш, що повідомити їм, хто це, ти не можеш. І це цілком природно. Але ця людина бачила шкуряка в його людській подобі. Роланде, ти ж не знаєш, чи справді малий Біл його бачив. Та навіть якщо і так обличчя він міг не роздивитися. Він у купі старої зброї ховався заради твого батька. Це правда, та тільки Шкуряк цього не знатиме. Хоча повірити Шкуряк може, бо зранчо він виїжджав уже людиною. Я знову пішов, і Джеймі крокував поряд зі мною. І тут у гру вступить Віка. Він трохи відокремиться від тебе та решти і нашепче комусь. Найкраще, якщо це буде інший хлопець його віку, що вижив син кухаря на ім'я Білл Стрітер. Хлопчик щойно батька втратив, а ти хочеш використати його як приманку? Може, до цього не дійде. Хайно ця історія досягне належних вух. Той, кого ми шукаємо, може притьмом кинутися в місто. Тоді ти зрозумієш, хто він. Хоча все це не матиме значення, якщо ми помиляємося, і Шкоряк не сільчаник. А таке цілком може бути, ти ж розумієш. А якщо ми праві, і цей тип вирішить довести справу до кінця? Привезеш їх усіх у в'язницю. Я замкну хлопчика в камері, а ти проведеш перед ним вершників, одного за одним. Я накажу малому Білу мовчати. Взагалі нічого не казати, поки вони не пройдуть. Ти маєш рацію. Він може і не впізнати нашого типа. Навіть якщо я допоможу йому пригадати дещо з того, що сталося минулої ночі. Але наш тип про це не знатиме. Ризиковано, зауважив Джеймі. Для малого ризиковано. Ризик незначний. Пора денна. Шкуряк буде в своїй людській подобі. А ще, Джеймі, я взяв його за руку. Я теж буду в камері. Якщо виродок захоче дістатися до хлопчика, йому доведеться мати справу зі мною. Шерифу Піві більше, ніж Джеймі, сподобався мій план. Та мене це нітрохи трохи не здивувало. Зрештою, то було його місто, а ким для нього був Малий Біл? Лише сином покійного кухаря, крихітною комашкою на великій картині. Коли маленька експедиція до міста сільчаників вирушила в путь, я розбудив хлопчика і сказав йому, що ми їдемо в Дебарію. Він погодився одразу, без жодних запитань. Та й взагалі біл був якийсь відсторонений і перегальмований Раз у раз тер очі кісточками пальців. Коли ми йшли до загону, ще раз перепитав у мене, чи я напевно знаю, що його батько мертвий. Я це підтвердив. Хлопчик глибоко зітхнув. Похилив голову і сперся руками на коліна. Я дав йому час опанувати себе, потім запитав, чи осідлати для нього коня. Якщо можна поїхати на Міллі, то я сам її осідлаю. Я її годую. Вона мій друг. Люди кажуть, що мули дурні, але Міллі розумничка. Побачимо, чи примудришся ти це зробити і не одержати копитому живіт, сказав я. Та виявилося, що Біл доволі вправний. Він усе зробив добре. Вибрався в сідло і сказав. Ну все, я готовий. І навіть кволо мені всміхнувся. Та на його усмішку прикро було дивитися. Я вже шкодував про свій план. Але щойно в спогадах згарнула кривава бійня, яку ми залишили позаду, і пошматоване обличчя сестри Фортуни, як я пригадав, що стоїть на кону. А вона не злякається такого вітру. Я кивком показав на акуратного маленького мула, Малий Біл сидів у нього на спині, і його ноги мало не торкалися землі. Ще рік, і він би став за високий для мула. Хоча, звісно, за рік він, мабуть, буде вже далеко від Дебарії. Стане ще одним мандрівником у світі, що стрімко занепадав. А Міллі буде лише спогадом. — Тільки не Міллі, — впевнено заперечив Біл. — Вона стійка, мов той дромадер. Добре. А що таке дромадер? Я не знаю. Це мій тато так каже. Якось я в нього спитав, але він теж не знав. Тоді їдьмо, вирішив я. Що швидше ми потрапимо до міста, то швидше виберемося з цієї піщаної бурі. Але перед містом я мав намір зробити одну зупинку. Потрібно було показати дещо хлопчику, поки ми ще були самі.